Légy meséldel de leginkább időrendi sorrendben, hogy hogyan tettetek szert erre az adatbázisra. Jó reggelt, Szia János, köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy kb. egy hónapos folyamat volt, amíg ez a tik uh, nyilvánosság elé került. Egy hónap alatt előtt, uh, volt szerencsénk meg is. Merni, egy olyan forrásunkat, aki komoly rálátása volt az egyetemnek a, a kormányzatának működésére. Most a bölcsészkarról beszélünk. A bölcsészkarról beszélünk, igen. nevezik ezt a úriembert egyeskének, mondjuk, hogy élszerűek legyünk. Magyarul hogy, az Magyarul, hogy az informátorodat nem fogod felfedni? Nem, nem. Ezt egyébként az egyetemnek is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 Mert ö, úgy gondolta, hogy ö, ami az egyetemen történik évek volt, az, az, az milyen erkölcstelen és tisztességtelen, és szükséges az, hogy valamilyen módon, akár a nyilvánosság erejével ezeket a törvénytelen működéseket az egyetemen fel számolt. Ugye ott tartunk, hogy ez egy filmbeli történet, kaptál tőle egy izét, amit nagy valószínűséggel. Igen, amit ö, hozzátettél a számítógépethez és mi jelent meg a monitorom.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 milyen célból jöhetett létre? Már mint ez az adatbázis. Igen, a, igen, igen, az adatbázis. ez, a, ez a, listáz, ezek a listázások azért jöttek létre, hogy, hogy, hogy, hogy hát jövőben mind az mind egyéb. Jó, de várj egy pillanatra, az, aki ezt egyébként egy szűs szemmel nézi, az érti, hogy mi alapján szerepelnek a kategóriák benne? Igen, mert van magyarázat hozzá a lista végén. Tehát van ahhoz magyarázat, hogy mondjuk az egyik publikában azt szerepel, hogy A, B, C, D, E, az azt jelenti a listának a definíciója alapján, hogy itt a párt A, M, A, P, B, S vagy LMP, C, Fidesz, D, Jobbik, E, Oké, okay. illetve nem oké, okay. de milyen magyarázat szerepel a végén? Végén szerepel arra a magyarázat, hogy hogy, hogy a bizonyos publikák ilyen uh, kategóriákat takarnak, tehát a pártia a, a szármatás, és uh, ugye van ilyen össz, nem túl jelentős kategóriák is, hogy bólóméret, telefonszám, elérhetőség, de vannak ugye ezek a úgynevezett beküldött víztek is, hogy mindenkinek meg kell adni egy víztet, és akkor az alapján is minősítik, illetve egy egyéb kategória, ahol ugye különböző jellemző, a a rendesztány Pistának jó lesz, Pista uh, és hasonló ilyen uh, kországosan ismerti változó igyezdések olvasni. Ezekhez nevekhez fényképek uh, tárcsulnak, hogyan lehet beazonosítani az illetőket? A, az illető, a, már azokat, akik a Nem? Akikről készült? Akikről készült, az a nevek mellett vannak telefonszámok is, uh, ezt a sajtó úrokróba szerint többeket fölhívott, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy százszázalékos ezek a listák. Mi a bírtakunkban egyébként nem egy év folyamnak a listája, hanem már három év folyamnak a, a listája is uh, került. A 2009-es lista, amiből részleteket láthatnak a hát olvasók, de a 2007 és 2008-as bolyáknak a listája is már a bírtakunkba került. Uh, az... Uh... De olyanok is vannak, akik jelenleg a bölcsészkar hallgatói? Így van. Hány emberre vonatko vonatkozhat ez a lista? Hát a mi listainkon így 3-600-5, tehát 1800 diáknak a neve és adatai szerepelnek. füzött bármilyen magyarázatot vagy kísérő szöveget az átadó ehhez a pendrive-hoz? Igen, igen. Azt a kísérletetés ezek a pendrájóval szereplő dokumentumok egyértelmű, és bizonyíték bizonyítékkal szolgálnak, hogy az ELTE Bölkészkarának hallgatói informáltató egyoszoros kapcsolatot ápolók az évek volt a jobbiknak a 7. kerületi szervezetével. Ez hogyan derül ki? Ez úgy derül ki, hogy vannak olyan levelezések is, amiket megtapjunk, és ahol ezek a, a 7. kerületi jobbiknak a, a, a tagjai Például a kampány kapcsán arról értekeznek, hogy a földkészkaron szorolásokat fognak gyártani, és azokat fogják kiszolni adott címekkel. Ez melyik év, melyik kampánya? Bocsán, most ott Melyik év, melyik kampánya? Ez egy szertíves választás.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 Én azt hiszem, tegnap az indexen már megjelent a, a, a, a fegnapi indexen, láttam egyébként, hogy ők is fölfigyeltek erre, hogy a, a megjeltések között uh, volt olyan név is, amikor a Szerző odaírta a nevét, illetve a listának a végén, szintén a megjegyzések között szerepel uh, utalás, egyértelmű utalás az alkotókra, valamint uh, ugyanekünk két uh, tanulomásunk is van arra, hogy... Uh, hogy, hogy ezt, a, ezt olyan személyek készítették, akik ütöttek a hallgató informányzatokat. Közöttünk relatíve közeli viszony van, de addig nem tudtam, hogy az ügyészségen vagy a rendőrségen dolgozol. Hogy értek, hogy tanúvallomás? <gül> Úgy értem a tanúvallomást, tehát hogy az a egyeske, hogy így nevelzem, illetve ketteske is egyben arról beszélt nekünk, hogy ezek a...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 és megbeszéltük azt, hogy, hogy mi és hogyan terülhet a nyilvánosság elé. Azt mondani, hogy mindent még nem tártuk azért a nyilvánosság elé. Hol jöttek képbe a jogászok? Jogászokkal, ugye az ATV folyamatosan az ilyen kényes és jogilag, valószínűleg perképes, hogy így fogalmazzam cikkeket, vagy olyan cikkeket, amikről tudjuk azt, hogy hogy a nagy nyilvánosságnak az érdeklődésével számoltatott, hogy komoly érdekeket sérdez, ezeket mindig a jogi osztályunkkal az egy jóvágy szoktunk hagyja a és ebben, ez, ennek a ciknek a keretében is megteszünk. Két személy van, akik alapvetően vitatják ennek a listának részint a létét, részint az, hogy ez az ő nevükhöz fűződik. A velük való kapcsolat felvétel, az hogyan történt. Ő, és előtt felhívtuk telefonon, hogy, hogy reagáltassuk arra, Jó, tetszik, hogy a Jó, vegyük a két nevet, és miért pont őt? De Silvabi Márti az egyik név, aki, akit az interjú előtt fölít, tehát a garbai álltam a jelenlegi De ki az első ember? Hát most jelenleg a Garbai járdám a hőkkelnök, de ugye Sirhabi Máfének a neve szerepel a listákon. Fölhívtátok telefonon, és mit mondtatok neki? Nekik? Hát azt mondtuk nekik, hogy bírtakunkba kerültek ilyen dokumentumok, és ilyen listák, amikkel ez is ez is ez szerepel, és hogy, hogy ez a ez a lista ezek az önök alkotása. Mi volt a reagálás? Valóban készítettek listákat, de a listában bizonyos az utólag valaki belehamisíthatta ezekbe a listákban, mert 200 ember is hozzáférhetett ezekhez a listákból. Ez egyébként utólag bizonyítható, hogy igaz? Hát ö, egyelőre nem láttuk ö, azt, hogy, hogy ez nagyon megalapozott nem. Azt lehetett... az, az, az, az a kérdést én azért föltenim, hogy vajon mennyire törvényes az az adatkezelés, amikor mondjuk több ezer az adatai, hogy ember is ö, ö, hozzáférhet, és mondjuk ilyen célokra az rádiztatásra... Ki az a 150-200 ember, aki ehhez hozzáférhetett? Erre, erre még szeret, szeretnénk már átkérdezni, meghívtuk a Garba Ádámat az egyenes beszédbe,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 A listáról már kerintek legyek erre utaz Barabás Riház és a hallgatói hálózat, az egyik aktivistája többek között az egyenes beszélben, de láttam, hogy az RTL iradóban is erről beszél, azért már egy ideje lehetett el, erről hallani. Az de milyen szövegy összefüggésben? Olyan összefüggésben, hogy, hogy származás, orient, szexuális orientáció, párcimpázi alapján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 Uh, tehát itt nagyon erősen kötődik ugye, egy párt szervezethez, és a párt azért a jövőjét, meg több párt is azért a jövőjét igyekszik az egyetemből is építségetni, uh, és, és fiatalokat uh, beszervezni a pártnak a munkájához, uh, jövőjének parlamenti munkájához, ugye úgy a szávai ismán is. Uh, korábbi hőtvezetőből lehet országgyűlési képviselő, de hát a többi pártra is jellemző, hogy azért az egyetemeken igyekszik a saját utánbótlását építeni. Ez igaz a purchase is a Jobbika kapcsolatban. Tehát nagyon évek óta ez köztudott volt, hogy, hogy azért, hogy nagyon erősen jelen, jelen van a bölcső szart. Ennek a listának van -e egyébként köze ahhoz, hogy ki milyen ösztöndíjban részesül, illetve hogy a hallgatói önkormányzat ennek érdekében hogyan jár el, a gyártával van jogosítványa? Ugye a hallgatói önkormányzat nagyon sok pénz fölött is viszponál, tehát de van egy 300 millió forintos összöndi kerete, ha jól emlékszem most pontosan meg egy 110 millió forintos dologi kerete. A, a, a, az őknek a feladata az, hogy közvetítson az egyetemi diákok között, de különböző rendezvényeket is szervez, ahol tégeknek ad megbízást és, és megvendelt különböző szolgáltatásokat, ezért fizet a hallgatói önkormányzat. Tehát azért egy, egy nagyon komoly hatalom van a hallgatói önkormányzat a kezében. Valójában a gyökér, ha egyáltalán van ilyen, az időben hol kezdődhet? A, hát a 2005 óta gyakorlatilag a hők az folyamatosan uh, jobbik kötődésé. Tehát miatt kezdődött Szávai Ispánnal és az azóta és kivétel nélkül a hők vagy jobbik pártagok voltak, vagy uh, próbaidős uh, pártagok, mint ahogy Arbályi Ádám esetében is a hogy jó. A kérdés az, is, a kérdés nem, az, nem, az nem. hogy azon kívül, hogy az az illető, aki átadta neked ezt a pendrive-ot valójában,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 Emni, láttam olyan kommentárokat, hogy hát ez nem véletlen, ez az időzítés, hogy szóval ezzel akarjuk most itt a, a hallgatók és, a, és a, a nagypolitikának a harcát egy másikra terelni, nem ez volt a célunk. Nekünk Független a... attól, hogy a kommentár írójának van igazsága. Persze, biztos, hogy, hogy lehetnek ennek olyan hatásai is, amivel mi nem számoltunk, de itt azt gondolom, hogy Tegye fel a kezét az az akinek ilyen információ a birtokába jut, és ő azt mondjuk befagyja... Nem, nem, ez, er, erre, erre egyáltalán nem gondol, csak azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ezek szerint ez a zárt háru láncolat, e, vagy hálózat hosszú éveken keresztül a szónak abban az értelmében, hogy nem került napvilágra, jól működött.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 Ugye, amikor valakire valamit rábizonyítanak, onnantól kezdve a dolog evidens, de ha valakinek lelkiismeretfordulása van, az a lelkiismeretfordulás mire alapozódik akkor, amikor 2013. februárjában valami kézzelfogható, ő viszont a lelkiismeretfordulását hónapokkal vagy évekkel korábbra datálja. Milyen, milyen, milyen, tehát milyen légkör lehetett, amiben az emberek tudták, hogy valami nem stimmel, de nem volt a birtokukban közben a lista? Igen, de viszont már régóta lehetett hallani ezt, De mik ezek? Legyen. Tehát mik ezek? Ez olyan, mint trója, amit amíg a Slíman nem ás ki, addig tudják, hogy valahol van, de nem tudják pontosan, hogy hol?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 nem teljesen látom, de viszont azt látom, hogy nagyon félnek azért továbbra is sokan az egyetemen is, és azért a forrásainkra is azt mondani, hogy nyilván azért megijek. Maga a félelem az minek szól? A félelem az erőnek szól. Tehát és félnek attól, hogy, hogy itt uh, ismét mondjuk oczi jelennek meg párból is, és, és, uh, és mondjuk uh, amikor majd ez az ügy lecseng, és, és már a nyilvánosságnak a a nem védi meg, majd őt, akkor az ő, ő biztonság egy Mert hogy valójában, akiket te foci huligánoknak nevezel, az a jobbik rendőrsége? Na, ez most inkább nem nem akarok bíróságnak. Um, az oktatónak a lelkiismeret furdalása milyen olyan általa elkövetett vagy nem elkövetett cselekmények miatt van,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 Nem, egy ilyen szervezetnek a működés, és... És mit tudott volna tenni korábban? Vizsgálatot például. De mi ellen, vagy ki ellen? Vagy, vagy egyszerűen csak... Tehát hogyan lehetett volna ezt... Hát, meg... a pár, tehát az, az, az, az nincs... A, a nem az a dolga, hogy egy pártnak a szórólapjait kisória a kerületben. Nem ez a dolga. Hallgatodjük, hallgat, hogy az a dolga, hogy közvetítsen a diákok és az egyetemi tanárok. Meg az Akkor egyetemi... annélkül, hogy én téged bárkivel össze akarnálak veszelteni, azt is ebben benne van, hogy maga az eltevezetése vezetése azért hamarabb is léphetett volna, függetlenül attól, hogy erről a listáról nem tudtak? Én Szábi Györgynek a tegnapi nyilatkozat szerintem az korrekt volt, tehát azért ő is arról beszél, hogy ö, azért az egyetem ö, ö, minden ilyen, tehát tulajdonképpen az volt az üzenet, hogy tegnap volt az egyenesben, szépen ő is, hogy, hogy, ö, hogy azért az egyetem nem lehet egy ilyen folyamatosan ö, ö, vizsgálódó szervezet, mert folyhat bele olyan tevékenységekbe, hogy most a hallgatok meg a politikai nézet, véleményét... Ezt értem, de akkor azt mondjad meg, hogy hogyan fogsz te majd együttműködni az ELT-vel, miközben te egy ilyen vizsgálódó szervezet vagy? Mi átadjuk azokat a dokumentumokat az eltének. mi a birtapumba van... Maradék taladul az összeset? A forrásainkat nem adjuk ki. De olyan, for, de olyan anyagokat is kiadtok, amelyeket egyébként később fogtok megjelentetni? Egyáltalán vannak olyan anyagok, amelyeket még később fogtok megjelentetni? Lehet, hogy anyagokat is átadunk, amiket nem is fogunk megjelentetni, mert nem jelentetetünk meg. Uh -huh. És ezt miért nem a rendőrségnek hagyjátok át? Miért az elt Mindenkinek átadjuk, aki kéri. Mi a rendőrségnek is örömmel odaadjuk, mert nekünk nem az... De a rendőrség még nem kérte? De, ha oda, hogy... Az ombudsman se kérte, Péter Favia, Attila? Még egyelőre senki nem kér semmit, de mindenkinek vállított. Jó, de egyedül az LT-vel jött létre ez az együttműködés? Az LT informálisan megkeresett engem tegnap, és azt jelezték, hogy formálisan is meg fognak keresni, és amint ezt megteszik, akkor minden állunk rendelkezésükre. Ez, ez az influenza, ha influenza, miért nem terjedt át a TTK-ra vagy az LT jogi karára? Vannak arra is bizonyítékaink, hogy cél volt az egyeteminek, az állam és jogtudományi karának beállózása is egy úgynevezett Rákóti Szövetségi Szervezeten keresztül, amit az összes gazda egyszerűen csak sójait falónak nevezett. Itt is egy belső vita a itt a, a, a, a fiatalok közötti nevezik is így őket. Volt, akikkel arra hívtak a figyelmet, hogy jogre tud vigyázni, mert prominens, ideges politikusoknak a gyermekéjét egyet ki, is. éppen a jogtudományi karon tanul, és ezért uh, kockázatosabb lenne azért uh, ott is egy hasonló szervezetészregotása, mint a bölcsészkarra. Valószínűleg sok politikusnak sok gyereke jár bölcsészkarra, jogi karra. Vajon ők az így a világán semmi olyasmit nem mondhattak a szülőknek, ami alapja a szülők érdeklődése is felkelthetődött volna, vagy ez egy olyan feltételes mód, amihez nem lehet hozzászólni? Én erről nem tudhatok. De azt, hogy egy, egy fontos politikusnak a gyereke, a mit az apjának, nem tudom. Mit tudunk arról a listáról, amiről ma már azt mondják a sottén, hogy nem is valódi? A és listáról mi nem tudunk semmit. Ez ugye nem nálunk jelent meg, ez nagyon fontosnak tartom leszegyezni. És, és, és semmilyen információm nincs arra nézve, hogy ez egy hiteles, pontos lista. Magában a médiában az ATV ki működött együtt, kikérték az együttműködéseteket, mondván, hogy támaszkodnának ezekre az anyagokra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 azok a fenyegetőzései, amelyek dacára annak, hogy te jogászokkal konzultáltál, mennyire komolyan vehetők, hogy perbe fogják az ATV-t? Mi számolunk meg egyébként a, ezek a reakciók, amiket kaptunk akár Garbai Ádámtól, vagy akár a, a hallgatói kormányzatot, tudatom képen ez nagyjából az, amit látunk az olyan nagy meglepetés azért, nem nehogy azt higye bárki is, is, hogy minket értem a meglepetés. Vegyük a mai bölcsészkart, vegyük annak száznak, vagy vegyük ezernek azt, akik oda járnak. Ezer emberből hány van listázva? Hát gyakorlatilag az is elkészült, hogy mindenki. Azt kérdezem tőled, hogy miközben a diáklázadásnak egy meglehetősen furcsa oldalfolyóját járjuk, vagy evezünk benne, de arra tudsz magyarázatot, hogy ma az LT miért nincsen palotta forradalom, csak is kizárólag ebből adódó. Hát én azt gondolom, hogy ö, lehet, hogy tehát, ö, egy konkrét példát tudok mondani, néhány hónappal ezelőtt egyik legnevesebb ö, egyetemről érkeztek ö, olyan hallgatók, akik a kommunikáció iránt érke, ér, ér, érdeklődnek, kb. 30-40 volt, és amikor megérkeztek a tévébe, Bánó András megkérdezte tőlük, hogy hányán szoktak kiradatot nézni. 30-40 fiatalból körülbelül 10 tette fel a kezét. Utána megkérdezte az András tőlük, hogy hányan szoktak rá tévé nézni. körülbelül 2-3 fiatal tett tőle. A... most arról beszélgettünk, hogy miközben mi beszélgetünk a listáról, lehetséges, hogy a bölcsészkar hallgatói azt se tudják, hogy ilyen listák készültek róluk? Hát azért ez nem Tudják, Most már tudják, csak valahogy lehet, hogy.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 Hát azért ez nagyon sajátságos. Mi a jobbik reakciója? Van-e az országos szervezetnek reakciója? A jobbik, az úrhozórat megkérdeztük, ő azt mondta, hogy ez az ltm a belső ügye. Magyarul hogy hárítanak? Hát ápolták az ltm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 és a 7 és fél nyolc időszak is legalábbis a hallgatói reakciókból ezt mutatta, szóval messze alatta maradnak annak, mint amit én elvárnék. Az átérjét meg szerintem a teműsorot sem mindenható, tehát mi azt tudjuk tenni, kiteszik a placra az, ami van, kiteszik az asztalra, amint van, és utána a néptet is, hogy ebből milyen következtetéseket von le, vagy mennyire érzi ez botrányosnak. De létezik mondani. az, hogy te jobban fel vagy háborodva, mint azok, akiket ez érint? Igen. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szépen, jó, sok sikert. Némes Szilárdot, az ATV hírigazgatóját hallottak. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Nem az Európa kiadótól a bocsikos időket, de nem tartó szükségesnek. Hello. Hello, bocsintalom, Sender. Sziasztok. Sziasztok. Azért uh, végig hallgattam terém egy sziláz interjút meg, egyébként is napok óta követem ezt a dolgot, egy neked egyáltalán most, most, figyelj annyi gyereked van, mint igen a csillag. Most éppen van közöttük egyetem is, tör? Van, de hát nem ezekre akarok rejelni. Értem, csak kíváncsi voltam, igen? Igen. Na most ami az érdekesebb, amit szerintem az érdemes megfontolni, ugye a a is nagyon hivatkozott, hogy ugye hát az egyetemekről hogy ki van a politika, és hogy a, a, az egyetemek, így a bölcsészkar is, az ELTE is mindent el fog követni annak érdekében, és kőkemény az, hogy ne törjön be a politika Szóval El kell azon gondolkodni, hogy de mi van akkor, hogy a politika szinten a olyan politikai erők, akiknek a demokrátia játékszobájai csak az fontosak, amelyik, amelyik őket védik. Azaz, hát a szélső nem nagyon van, de hát mondjuk ez a náci filiálé szélső jobbos filiálé, mint a jobbik, azok számára ezek a kötelnek nem számítanak a demokráciainkor védtelen. Tehát ezt azért azt gondolom, mint tanulságot érdeklős lenne megrágni. Tehát, hogy nem lenne jobb, hogyha látható módon kerülne be az egyetemekre is, mint bárhova máshova egyébként a politika. De mit, mit nevezel látható módnak? Hát az, az amit... Érte, a, hogy... figyelj, az a az, hogyha ez a Jobbikhoz köthető, és a feltételes mód nem kizárólag a perelhetőségnek szól, hanem annak, hogy ez, ez egy lehetőség, akkor ez egy zseniális húzás volt a Jobbik részéről, az egy másik kérdés, hogy neked vagy nekem tetszik-e? Ha belegondolsz nem csinális, annyi, hát tessék! Nem, tász, történő, szét, nem, mondja, nem zseniális, ez egyszerűen. Ez egész egyszerűen? És, és Bárján, nem, lehet hal, nem lehet hallani, egész egyszerűen? Egyszerű, egyszerű, egyszerűen törvénytelen jelenállás szerint, ez nem zseniális, hanem törvény. igazad van. Száz év munkásmozgalmai, meg, meg, meg ilyen radikális politikai erői számtanszor használták ezt a munkát, hogy mindenféle fedő történeteken keresztül, meg látszólag egyébként teljesen eh, az adott pártoktól függetlenül, megpróbálnak beszivárogni tudatosan és szervezetten ezekre a terekre, meg ezekre a platformokra, mint például az a hők. Félreértetően fogalmaztam, ezt neveztem, nem is zseni. Azt tudom mondani, hogy ez egy jó ötlet, és ezek szerint ezt jól is üzemeltették. Igen, igen. hát ezért legalábbis igen. Beleértve beleértve, hogy én azért az elmúlt időben egy pár történetet hallottam a titkosszolgálatokról bár ezekről az ember ritkán szokott beszélni, valahogy érdekes módon a szolgálatok nem tartoznak azon témakörbe, amelyeket az emberek egyébként ha valóban feltételezhetik a jelenlétüket akkor célirányos előjönni vele de az, hogy az a, a titkosszolgálatok erről ne tudtak volna, én azt kötve hiszem János, figyelj de az a jelenállás szerint, na bocsánat a Magyarország még mindig demokrácia, itt a ugye, ugye most semmi jelenlétük nincs, vagy semmi keresni való nincs az egyetemekkel. Neked igazad van, de ha a dolog törvénytelen, akkor a titkos szolgálatnak az információ, én nem azt mondtam, hogy legyen jelen, én azt mondtam, hogy a titkos. Tehát, a hogy te... ezzel az információval nem a német szilárdot kellett volna megtalálni, egy pendrájval. Tehát én még azt is felmerem tételezni, hogy a politika ezt nem támogatta, de tűrte.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 Hát a helyzetben úgy képzelem el, hogy egyszerűen legálisan megjelenhet a politika az egyetemek színpadán. Én, azért mondom, én nem mondom azt, hogy ez egy túl jó megoldás, szóval uh, ugye miután az gyakorlatban nem műveltük még idáig, uh, mert ez idáig tabu volt, de én ennek a tabu jellegése nagyon látom, én csak arra emlékszem, hogy annak idején ugye az a döntés született, hogy munkahelyeken nem lehet pártszervezet, én, én soha, sem, soha sem voltam pártag ennek következtében ez ezt nehezen tudom értelmezni, csak azon rögök, amikor annak idején a tölgyesivel, mi ennek a hallgatói önkormányzatok, de akkor nem is így hívták, fogalmam sincs, hogy amikor mi ez ezügyben jeleskedtünk a jogi karon,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 ez egy sokkal nagyobb történet, ráadásul a ő potenciálisan beszélt valamiről, ami de facto létezik amit megtörtént. És úgy hallgatnak az emberek, mint hogyha egyébként nem az ő gyerekeik lennének érintettek, hozzátéve, hogy állítólag a jogikari pre, äh, prominens gyermek az nem más, mint Orbán Gáspár, Orbán Viktor fia, akit a jobbik meg akart kerülni, illetőleg a közelébe nem akart kerülni, mondván, hogy nem akarnak vele konfliktust vállalni, vagy adott esetben bármit, ami az édesapjához jutatná, el információt, fogalmam sincs, hogy így van-e, vagy sem. Ha igaz azért, ha nem igaz azért, én azt gondolom, hogy az ez ezzel való együttélés, az, az valami olyan képtelenség a számomra, mint az a vas, ami nem süllyed el. Ebben igazad van, János, de ez valószínűleg annyit jelent, hogy, hogy mondjuk egy bizonyos helyen mondjuk úgy tűnik jelen állás szerint döntően a bölcsész kezdett ez egyre erőtelesebben formazizálódni. A te egyik analógiáddal élve, a drákosság még nem burjánzott el, és akkor sem keverném bele az Orbán gyerekét semmiféleképpen. És én csak nem arról nem beszélek, szükség. hogy hol áll meg ez az egész. Figyelj, én azt hallottam, nem hogy 1956-ban AVH-s embereket lógattak föl, vertek meg, joggal, jog nélkül, ezt most így, ahogy van, szeretném elfelejteni. És vállalom annak az údiumát, amit mondok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 az a helyzet, hogy, hogy én örjöngve csinálnám az arénát, hogyha ez kiderülne, ez hozzáteszem egyébként előbb is. Mert azért az, hogy a, a, az információk szerint a hőkrendezvényeken lényegében, hogy is mondjam, egy egészen elképesztő az zenei kultúra jelenik meg folyamatosan, aki ebben valaki nem fedezi föl a politikai szándékot és a politikai irányultságot, hát édesapám annak annyi politikai érzéke van, mint egy villanyoszlopnak.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 hogy mondjuk itt a kormány oldalon állok hanem egyszerűen azért mert, mert tényleg nem mert ennek a folyamattak még nincsen vége tehát én azt gondolom de én nem hogy azt mondtam, mondtam hogy, ezt a, hogy ezt a kormány karakter gyilkolta én azt sem mondom, hogy ki karakter gyilkolta én azt sem mondom, hogy az ATV karakter gyilkolta én azt mondom neked, hogy felállt egy hős és azt mondta, hogy emberek előre, és pár hónappal később azt mondták, hogy de az illető otthon pornófilmeket néz, uh, nincs is örökbefogadott gyereke, uh, dohányzik, iszik, uh, és a szexuális kultúrájában vannak oh, abelált De Már ne haragudj! Uh, ez nagyon érdekes, egyébként, hogy például ez a a történet uh, uh, hogy habosodik föl. Tehát uh, az érzékeinkkel van baj,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 ennek a forradalomnak, ennek a diák mozgalomnak jelenleg a káderei le vannak vadászva egészen más módon, illetve lehet, hogy ők konkrétan nincsenek levadászva, de a mögöttük lévő emberek most mind azzal foglalkoznak, hogy Jézuskám én suktam be, engem suktak be, és ha engem suktak be, ja, akkor jelentem. mivel? Ja, értem. Ja, Tehát így hozom hát, a kettőt össze. Ja ja, ja, ja, ja, így értem. Hát nézd, e, sokszor a, a véletleneknek e, őrült nagy szerepe van. Meg lehet, hogy ebben az egész őrületben azoknak a lelkiismeretek, akik most kiadták e, ezeket az információkat, valószínűleg igen komoly kockázatokat vállalva, mert ugye nem élünk a bölcsészkarban, és hogy valószínűleg van valami hangulat, ami azért ezt a dolgot igen előténesen befolyásolja és a félelmöket kelti. Ebből adódóan könnyen lehet, hogy, hogy azért mégiscsak egyfajta felszabadító élmény hatására, meg a lelkiismert hangjára megszólaltak, mert hát azért mégiscsak demokrácia van, és mégiscsak csak ez az ország, és a reményeim szerint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 Igen. Jó engel, tehát számomra ez mélységesen felháborító tehát én azt gondolom, hogy még csak az is, hogy egyáltalán erről a, erről a rendszerről valós ötletek alapján gyakorlatilag adatok vannak amelyek amelyeket így begyűjtöttek és ugye ez akár csak egy egészen kis kisebbséget érint. ez egyetlen ez, ez... nincs arról, hogy kisebbséget érin Ige. Csak hogy halkan kérdezem Bajnai Gordontól, hogy most akkor kimenjünk a kossuth -tére, vagy nem menjünk ki? Igen. Én a Cserhamidá és szeretném bizatkozni Csinkován Sándornak a hogy jó lenne, hogyha az egyetemi kell megjelenne a politika a legalizált formában. Mert én ezt hallgatókoromban megéltem, amikor a választás igen, nem tudom, volt, és gyakorlatilag az évfolyamon belül mentek tönkre olyan kapcsolatok, ami egy féllegális politikai tevékenységre volt, volt a következménye. Nem vitatkozom veled. Igen, a honpolat gyakran figyelmeztet engem, hogy a zseniális szót nem megfelelő szövegkörnyezetben környezetben alkalmazom...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 Ugye gyerekkorban, ha valakit rajta kapnak valamin, akkor az arcpír jelez valamit, függetlenül attól, hogy a verbális készség mit ad a szájba. Ez rádió, én nem látom az arcszínéket, de tartok tőle, hogy legfejbb a hidegtől piros. És ha azt kérdezik, hogy mit akarok, akkor megmondta, hogy mit akarok. szélső bal, szélső jobb, bármi, ami szélső, egy legyengült szervezetet bármikor ágynak dönt, függet attól, hogy az alkotmánybíróság mit dönt, vagy hogyan ítélkezik. Mit mond Strasbourg, és én azt látom, hogy az a szervezet, amelyet két oldalról szélső bal és szélső jobb vesz körül, és azt nem teszek különbséget a kettő között, hogy melyik nagyobb mértékben igen legyengült állapotban van. Egyenek vitamint, messze még a nyár. Ne várd a májust, kedvesem! És ha az a kérdés, hogy a szervezetük felerősítése érdekében érdemes elmenni Tániába vagy Németországba, nem, azt itt is megtehetik. 353, 94, 51, még néhány másodpercig. ne engem cseszegessenek, hogy én miért cseszegtetem önöket. Ugyan a torna gyakorlatban olyan nem volt, hogy felháborozás 3-4... meg azt a relatíve konzekvens magatartást, amit én az egész diákocsgalom irány tanúsítottam, az egyik oldalon a soros és emberei, a cionista bebetetők, a másik oldalon a szélsőjobb. Én ebben az egészben nem látok normális dolgot. Jó, néha biztos megjelenik, és Gácsanna el tudná magyarázni, hogy én a fától nem látom az erdőt. Én azt látom, hogy a politika játékszere az egész, és ebbe az elhárítás épp úgy beletartozik, mint a jobbik, az MSZP, a Fidesz, hogy a gyerekei azok így léprevezethetők legyenek. van olyan egy léprevezetés? Lépre menjenek. Az hogy beírtak már bennünket mindenféle könyvbe, az nem erre vonatkozik. Jó reggelt! Haló, segíthetek miért csalni? Viszont Egy fontos dologban előre jutottuk, köszönöm a segítséget. Éppen azért nem telefonálnak meg otthon a gyerekükkel, tisztázzák, hogy miért listázott, vagy miért hagyta, hogy listázzanak. Na, ezt mondjuk elfogadnám. Minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó, majd holnap találjanak meg, vagy minden nap, hogy a gyerekükkel beszélgetnek. Igen. Való. Szerintem ti ennek a listázásnak végre valaki visszállni. Hát egy kis holokkauztozás kéne. Ami az én fejemben van, az alapján maga már nem létezik. Erre az egy telefonra futott, a édeseim, meg a lépre egy ezek vannak egymás mellett. Biztos mind mentetek a Jazz meg a klubrádióra. Sok életszerűség. személyiség. A vagyok, és e, egy javaslattal élni.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 Hülye param! Sok vélemény vezér! Naponta csinálunk magunkból hülyét, és így aztán olyan elnézőek vagyunk magunk iránt, hogy nincs is annak felső mértéke csak alsó. igaza van. Első vagyok, első között türelmetlen vagyok. Az vesse rám az első követ, aki hasonló szituációban nem lenne. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.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 még, még a politikusok se sértődtek meg, hanem rájöttek, hogyha együtt röhögnek a veredes pistával, meg a közönséggel, az nekik jót tesz. Egy kivétel volt ez alól, de hát, de hát ez elég a, a több száz fellépéshez képest elég kicsi százalék. Elnézést, ki volt az? Vagy valaki megsértődött. Ki volt az? Hát lehet találgatni, ez még nagyon régen volt, 1994-ben. Még kicsértődött meg? Nem mondom meg. Ertel. <gül> Ezt De hon, honnan derült ki, hogy megsértődött? Hát ez jó kérdés. Honnan on, derült ki, hogy a politikus társai mondták, hogy nem örült, hogy egy bizonyos színpadon én játszottam a szerepemet az illetékest. egyébként ő ott volt, vagy csak hallott róla? Ő vele voltam színpadon hogy kettesbe voltatok. Nem, hát igen, a többiek kimenekültek, mert én olyan, nem tudok magamról, úgy, mint Elborult adja, és elborult adja. <gül> mit is mondtál ennek a ennek a betelefonáló ö, jobbférsőnek, hogy valami olyasmit mondtál, ha tudná, hogy mi van az agyadban, akkor ő már nem él. Igen, ezt mondtam neki.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 Nem tudom, hogy érthető. -e. Egyrészt érthető, másrészt az azt jelenti, hogy neked menetközben egyébként megszűnik az időérzéket? Nekem menet közben kellett a ruháimat ledobálni, mikor láttam, hogy már kezdődik a számunk. És milyen gyorsan. van, hogy behírnak, hogy erre már csak az illetékes És Mennyire gyorsan tudsz átlényegülni. Az, az nem gond, de szeretek belehallgatni a kö, napi közönségbe. Figyelj, ezt a beszélgetést máskor folytatjuk, leginkább holnap egy dolgot áruljál el, hogy valójában a jövő héten milyen olyan esemény van, aminek kapcsán mi beszélgetünk. Tudom, ma lesz hát, egy előadás. Kesten, kesten 26 án a New Orleans, most a Budapest bár mulatónak hívják, New Orleans mulat a persze az új. Ö, Esten bemutatója, amiben nem csak illetékes van, hanem csomó minden. Tehát ennyivel, ennyivel... De is mi minden van még? Helyzetben. Mi van más? Hogy mi van más? Hát te, improvizáció. Jó, vagy nem arról van, hogy József Attila versek között leszel illetékes, mert valószínűleg az szétvetni a keretet. Nem, nem. Képzeld, a, az önálló esseim egy, nem is egyszer a Dunánál a be, mert mindig lehet kérni dolgokat. De azt árold el, hogy mi hívta elő az illetékest? Az illetékest? Mi elő? Az, hogy például van egy német fordítás improvizációm. Az mindig más, nem mindig más verset kérnek, én meg csípőből fordítom. De előtte megszoktam szoktam említeni a közönségnek, hogy, hogy én régebben illetékes voltam, de már alig vártam, hogy legyen egy új improvizációm. Így elkezdtem, és mostanában belekötnek, hogy mutassak egy kis illetéket. Akkor itt meg. meg. Azt mondja meg nekem, hogy holnap igyekszem jobban tekinteten lenni a pontos időre. Neked hánykor jó? 8 fél 8 is jó. A navracsis után, ha az neked jó. Jó. Jó. Majd figyelem azt is. 8 óra után 5 perccel hívlak. Elnézést a csúszásért.